Evoluții. Pământul antic s-a civilizat. Nici nimfe, nici de nici sirene, crucificate ritmic și alene în așternutul undei ondulat. Pe coaja bulevardului dezmală, sub ochii guarzilor încete, nepoții lui Orfeu se duc la școală cu plăcile de piatră cu burete. Toți, abdicați din funcția divină, au renunțat la slăvile eterne. Apollo, -i, profesor de mandolină, Lecții de, de limbile moderne Herculei petrolist dactilograf Și joie însuși farmacist De treabă servește în cutiuțe la tarabă Câte un hap, câte un praf Odinioară ne soseau prin curte Și stau de vorbă în cântece cu noi Îngerii mici cu aripile scurte Și sfinții candizi în stihare noi Și câteodată seara prin grădină Se năruia rănit din zbor Câte un seraf cu mâna la picior ciomnit în aer cu albină. Dar, la fereastra staulului sus, de câte ori oprindu-ne în grabă, nu am zărit lumina lui Sus, și am auzit că vocea lui ne întreabă. Pavel din tars ia acum zaraf sărac, și crisostom băiat de prăvălie, dar sfântul duh, închis în colivie, făcut pui mic de pit palac.